Jajamensan, det är jag idag också. <laughs> vad trevligt. Hur står det till idag? Hemskt bra. Äntligen får jag göra vad jag vill. Håller på och säga. <laughs> Låt mig gissa. Du har äm, skolav just nu. Ja, precis vad jag har. Och det är ju verkligen en befrielse. <laughs> <laughs> ja, jag har förstått att du har gått och längtat lite nu de här äm, mm. sista dagarna och tyckt att... Mm. Oh, Ja, jag kan säga att hela klassen har ju varit sån. Det är ju den där klassiska som det brukar vara när det är sista veckan inför om det nu är lov eller om det är semester eller vad det nu är som du går att vänta på som, som åtminstone det ska vara någon form av ledighet. Man blir ju lite inställd eh, flera dagar i förväg på att snart så behöver man inte göra de här rutinerna längre. Mm. Så eh, Hela klassen har varit i en eh, alldeles speciell, <laughs> har inte, sinnesstämning. Jo, men ni har väl alla längtat efter att få vila era huvuden kollektivt, lite grann. <laughs> ja, då det har vi. Speciellt eftersom det var eh, kanske en av de mest hårdaste veckorna av den anledningen också. Där fick man ju verkligen se vilken vilken skillnad det var på att gå då i klassen över de som är de, de absoluta nybörjarna så att säga, de som, de som inte har några erfarenheter eller kunskaper om språket sedan tidigare eller har extremt begränsade sådana mm. för jag vet att de som jag då känner som är svenskar ibland då Robert som jag, som, som jag bor med de, de som går i då ettan så att säga som man kan kalla dem för de hade inga som helst läxor under hela den här veckan som. Ja, någon, någon läxa hade de Men de hade ingen kanjeläxa åtminstone Och av just den anledningen också att lärarna sa Eftersom det nu ändå är jullov snart Så ska ni inte behöva ha såna här läxor tänkte vi Medan vår lärare eller våra lärare gjorde precis tvärtom Så vi fick ett kapitel mer kanje än vad vi brukar ha <laughs> Därför att det är ju snart jullov Och vi fick Normala leksor varje dag dessutom. Så vi har haft skit mycket att göra verkligen den här veckan. Så det har varit riktigt, riktigt plågsamt. Så det är extra skönt nu att det verkligen, verkligen är ledigt. Jo, men då kommer ju också ni att njuta extra mycket av din ledighet nu. Ja, det kommer jag verkligen att göra. Ja, du får ursäkta att jag skrattar men det låter så tragikomiskt med um, Ja, men nu är det ju snart slut så då behöver ni extra mycket att plugga in det. Det är något lite småsadistiskt i det beteendet faktiskt. Ja, det, det tyckte vi också helt <laughs> ärligt talat. Alltså, det, det var inte snällt att liksom behöva ha 52 kanjer som man skulle lära sig på en vecka när vi vanligtvis då brukar ha runt 30 så det var ett intressant avslut, verkligen. Sen har vi ju läxa över lovet också, självklart. men Det är ju inte som att de släpper oss helt, helt fria. Jag vet att klassen under oss också har läxor. Det är ju ganska självklart någonting som ja var att förvänta sig. Så att, men, men, man har ju åtminstone tiden att lägga upp allting som man själv vill nu. Ungefär två veckor framöver. Så att, mm. det känns fortfarande bra. Och om någon frågar kan du ju alltid säga... Jag kan ju, kan ju Ja tack Du <Gud>, var kul <laughs> Jag det till svenskarna då För de är de enda som kan uppfatta det Ja du får ursäkta Men en liten dålig ordvits här och där Det får man faktiskt stå ut med <laughs> Ja vi får, väl, vi får väl göra det faktiskt Jag är ju ledig Jag kan ha överseende med det men jag råkar ju också veta att det inte bara har varit ähm, ångest och plåga den här veckan. Ni har ju faktiskt haft lite småmysigt där också. Ja, vi har ju faktiskt haft julbor här, vi svenskar, ett par stycken från skolan just. Jag och Robert och två stycken killar till då som heter Jeremy och Mark. Då de tre kommer från just första klassen- så att det är därför jag känner de här två, då, Jeremy och Mark. Det är inte bara för att de är svenskar så att man faktiskt ja, självklart träffas på raster och så där och pratar svenska emellanåt. För det är ju ändå ganska skönt att kunna göra, framförallt är det väldigt praktiskt. Utan det är ju också just att eftersom jag då har Robert som inneboende och de går i samma klass så är det liksom ganska självklart ändå att man, man träffar några av de personerna helt enkelt från den klassen. Så vi, vi dukade ju upp här i veckan som har varit ett ordentligt julbord efter att ha varit på Ikea förra helgen. Så kunde vi få med oss den här klassiska svenska maten som man är ute efter. Vi kunde köpa med oss svenska köttbullar. Vi kunde köpa med oss en riktig, riktigt fin julskinka. Och det fanns även gravad lax att få ta på. Det fanns senapsill och allt möjligt. Så att vi, vi hade helt enkelt ett, ett riktigt julbord. Lyckades till och med koka gröt som blev riktigt god också. Jo men då måste jag ju fråga innan vi pratar vidare om julbordet. Hur var upplevelserna av Ikea i Japan? Fick du eh, nostalgiska vibbar eller var det helt annorlunda? Nu fick jag nostalgiska vibbar, det gjorde jag. Det, det enda som var lite smålustigt det var att nog för att Ikea alltid brukar ha ganska kul namn överlag på, på sina varor och produkter som de säljer men det var ovanligt slumpade namn den här gången alltså det, det var lite bläddra i en svensk ordlista, att ta ett ord och ett annat och para ihop dem Mm. För vissa saker gick inte alls ihop Vissa saker gick förvisso ihop Men det var liksom Det var ombytt verkligen Så man skulle ha behövt byta plats på två ord För att det verkligen skulle låta normalt Det var som med potatiskratängen som vi köpte För det stod gratängpotatis på påsen <laughs> <skratt> uh, och det kan man ju ändå förstå att uh, Ja visst, de har helt enkelt tagit de två orden Och så har de satt dem i den ordningen som de tycker att det borde vara Utefter hur språkreglerna här är Så det är ju ingenting konstigt med det Men det var ju någonting som vi fnissade lite grann åt och, och hela Ikea var fyllt av sånt där verkligen Så det var det var extra underhållande den här gången Att titta på namn på då allt från möbler till bara småsaker För det, det tycker jag ändå är en av de här charmiga grejerna med just Ikea. Att studera lite grann vad man har satt för namn på olika saker och ting. Men det, det kändes verkligen som ett Ikea. Det gjorde det. Helt svenskt bortsett från att det bara var japaner där. Vi var verkligen de enda utlänningarna. Så att eh, på ett vis så kändes det ju som att man var själv lite grann av en attraktion där. Nu vet jag inte om folk stirrade mer normalt på oss. Det tycker jag väl inte. Men jag, jag kunde ändå inte låta bli att tänka den tanken. Bara när vi tog oss från från Osaka tågstationen till just Ikea och fick åka med en sån här gratis transportbuss dit att undra om det är några japaner dels där på bussen men också på Ikea som tycker det att, åh oh, wow titta, de där kanske är svenskar faktiskt men gud vilken rolig liten upplevelse vi som ska till det här svenska varuhuset får se svenskar titta vikingar Ja, ja precis. Ja. men du, namnen på grejer på Ikea det är ju en, en helt egen historia om man säger så. Mm. Men jag såg på foton som du hade lagt ut att det var just som du nämnde svenska namn på de olika föremålen. Mm. Jag är ändå förvånad att de inte passar på att skapa sådana här udda skämtnamn när de ändå har chansen för det är ju inte någon som kommer att förstå dem i vilket fall som helst. <går> Nej visst är det är men jag antar att det ändå finns någon som har någonting att säga till om som faktiskt kanske potentiellt vet sånt där att, för att det inte ska bli helt tokigt. Jag menar rätt vad det är så smiter väl in någon svordom eller någonting just därför att de inte själva Kanske har full koll på vad, vad orden betyder. Mm. Så att eh, någon kontroll antar jag att det ändå finns. Även om den kanske inte då är alldeles krockgren. Eller så är det bara det att folk inte. Folk låter helt enkelt slinka igenom om man då kan vända på två stycken ord som egentligen ska komma i en annan ordning. Mm. Med tanke på hur stort Ikea är så. Äh, där är. Nivå var av kvalitetskontroll om vi säger så. Men mm. eh, ibland undrar man om de inte bara kunde ha spänt av lite och sagt: ah, Vi skojar till det här. Jag menar, det skadar ingen. Nej. Som en trebenspall som kunnat heta ett låg halt Jag menar, <laughs> <laughs> det är <ett> jättekul. <laughs> ja, faktiskt. Ja, förhoppningsvis så. Kan väl någon sådan produkt kanske finnas på det här varuhuset? För nu, även om vi tog oss tid och titta på ganska mycket grejer så det var ju som inte därför vi verkligen åkte dit. Det var ju inte för att, för att just handla möbler och sådant utan det var ju för att vi ville äta svensk husmanskost eftersom det ändå fanns på restaurangen. Och vi ville få handla just den här svenska maten som inte går att få tag på någon annanstans. Mm. Och jag vet att du också letade efter din glögg. Ja, det gjorde jag ju. Och glöggen fanns ju där, självklart. De hade både pepparkakor och pepparkakshus och även glögg. Det fanns till och med saft att få tag på också. Flädersaft kunde man köpa och blåbersaft kunde man köpa. Och det var ju förstås ganska prissatt det var det ju, men ja, jag, var, jag var sugen på att köpa med mig någon sådan flaska hem, men det blev faktiskt ingenting i alla fall för man köpte så pass mycket annat speciellt just julmaten det, som sagt, det, det gick ju ändå loss på några kronor det gjorde det ju, mm. även om möbler och sådant var ju billigt där borta det var det verkligen, men ja, man, man fick betala lite grann extra just för den här importmaten Ja, och det känns kanske inte värt det när du vet att om ett tag så kommer du att sitta hemma i Sverige och äta det här igen och då är det knappast särskilt exklusivt. <laughs> Nej, visst. Alltså jag, jag har ju ändå hittat substitut för det mesta och vill jag dricka någonting här så dricker jag ju helt enkelt mitt mjölkte som jag är väldigt förtjust i så att jag behövde inte den där blåbärsaften för liksom 70 spänn för si så mycket. Nej, det får ju vara en hejdundrande saft om, om den ska kosta så mycket. <laughs> ja, det är ju det också. Jag vet inte exakt vad det var för kvalitet. Jag menar det, det var något som man köpte på Ikea. Jag vet ju inte exakt hur det smakar. Så att jag, jag vågar mig inte på den utgiften. <laughs> Men shopping blev det. mat var och kom ni hem med och julbord dukades. Och där satt ni, fyra herrar och njöt av både skinka och sill och potatiskratäng nedsköljt med julmust. Ja, det var så svenskt som det kunde bli verkligen. Det var helt otroligt att det gick att ordna så pass bra som sagt. Just att vi kunde få tag på till och med julskinka men framförallt också då julmusten. För det var inte sånt som jag ändå hade förväntat mig att få tag på där. Så att det var, det var himla trevligt verkligen. Och som sagt välbehövligt också med tanke på mycket läxar vi hade. Nu hade jag kanske behövt någon av timme extra av det där som alltså, nu gick åt den här kvällen för att faktiskt då göra de läxor och träna på den kanin jag hade. Men det fick det vara värt. Ja, för ni stannade väl inte bara vid eh, julmat så att säga. Ni eh, la väl till lite mer i ert firande. Ja, vi tittade ju till exempel på Kalankas julafton. Hur fult <laughs> det nu än kan låta fast det inte var den 24. Men för oss var det ju ändå den 24 just då. Så vi tyckte att det hörde verkligen verkligen till att medan vi stod och tillagade maten. Och även då medan vi sedan satt åt den så hann vi ju... Helt enkelt titta igenom hela Kalankas julafton Vi körde en, en repris på något år tillbaka Helt enkelt som vi hittade åt på internet mm. Och så efter det så tittar vi dessutom på lite film Dels körde vi en nedbantad version av Lejonkungen För vi var väldigt, väldigt sugna på att titta på den Men det var väldigt svårt att bara kunna få ta på Lejonkungen I Japan, <laughs> bara så där På svenska liksom men, men vi hittade åt En nedklippt version som var Bara 30 minuter lång som faktiskt Låg uppladdad på nätet Så att det, det fick bli den Man hade tagit just de viktigaste scenerna Från Lejonkungen och de var faktiskt riktigt bra ihopklipp Det ska sägas Och sen så tittar vi även på Monty Python och jakten på den heliga graal mm. Som ju är en Riktigt, riktigt underhållande film och jag hade inte sett den på flera år, det hade inte de andra heller så att det röstades helt enkelt fram att vad säger som att vi strömmar den helt enkelt så satt vi och kollade igenom hela den Men Monty Python är ju och får Monty Python ja. ja, det var fantastiskt <laughs> roligt än idag Det var mycket som jag hade glömt bort men oj vad det skrattades det... Jag var lite orolig faktiskt, inte bara över att vi kanske hade lite för högt ljud med tanke på att det är ändå pappersväggar mer eller mindre i alla de här husen. Och det finns ju ingen isolering heller. Så att eh, dels var jag orolig över att tvn potentiellt skulle höras men framförallt var jag orolig över hur högt vi skrattade. Men det var åtminstone ingen som kom och klagade så att jag hoppas att våra grannar hade överseende helt enkelt eller bara inte hörde oss. Ja, så att kanske jag försökte lista ut vad tusen är det de tittar på. <laughs> ja, det kan de nog ha försökt. ja. <laughs> Nej men det är ju en sån film som man äm, ska se med några års mellanrum för det är ju då den blir som absolut bäst när äm, ja. alla de små referenserna har ä, glidit undan i minnet om vi säger så. Ja, för det är ju jättemånga nyckelscener som verkligen inte går att glömma hur mycket man potentiellt än skulle vilja. Det bara för att helhetsupplevelsen ska bli som ny igen. Mm. Men mycket detaljer hade försvunnit och många scener hade jag ändå lyckats glömma. Så att det, det var jättekul att se den nu igen, det var det verkligen. Men det låter ju som ett riktigt mysigt litet julbord och tillhörande tv-underhållning. Mm, det får jag verkligen se att det var en fantastisk kväll. Men nu är det kanske tid att vi ähm, dyker i dagens ämne. Och det är ju helt enkelt, hur firar man jul i Japan? Ja, för det går ju inte till på det här viset. Det gör ju <skratt> faktiskt inte. Man, man dukar inte fram julskinka. Man äter inte tio olika sillsorter. <skratt> Utan det, det tes ju verkligen på ett helt, helt annat sätt. Och det beror ju också på ja, att julen är ju egentligen inte inte någon speciell högtid här egentligen. Det är bara någonting som man har tagit utifrån egentligen mm. och sedan gjort om lite granna till sitt eget. Det har åtminstone blivit så på sistone som det verkar. För vår lärare pratade faktiskt om det här nu när vi hade några lektioner under den här veckan som har gått. Våran klassföreståndare rättare sagt han gick igenom just det här lite grann med högtider och seder och vad folk har för sig runt om i världen och sa det att här i Japan numera så handlar djuren väldigt mycket om att gå på dejt. Det, det, har, det har som förvandlats från att ha varit just det här lite mer familjeaktiga ändå att man köper hem en tårta som man äter man kanske utbyter någon present också, men det är inget riktigt sånt här julklappsfirande här. Utan uh, istället så, som sagt, det, det, det kan väl höra till att man utbyter någon julklapp men det är ju bara därför att, ja men självklart det är ju det är Christmas, så att då måste det finnas Christmas presents också. Men uh, som sagt, nu, nu handlar det lite mer om att uh, man, man går på dejt helt enkelt. Två personer som är kära i varandra går ut och äta en bit mat ihop eller göra någonting trevligt tillsammans helt enkelt, det, det är det det handlar om det är två personer, det är inte familjen och hoppas på ett litet julmirakel kanske, blink ja, blink. blink ja, det, <här> precis vad de förmodligen hoppas på verkligen, att det ska, det ska hända det där, det där fina liksom det magiska har man inte en dejt på julafton då, ja, då ligger man pyr till helt enkelt, <här> om man inte då sedan tidigare redan är gift eller sådär För då vet jag inte hur populärt det är Just med att man, att man liksom Hittar på någonting speciellt på julen Utan det verkar vara mer en sån här Sak för ungdomar då Att man flirtar med varandra Och man ser om den andra personen har känslor för den som, som är ömsesidiga Betyder det att julen i Japan Har blivit vad Alla hjärtans dag är för oss här? Nej faktiskt Så firar man ändå Alla hjärtans dag Precis som, som vi gör. Eller som övriga delar av världen gör också. Alla dag är fortfarande. även här i Japan. Bara lite lite justerad. För, för bara att bara nämna det lite kort så. Det är fortfarande det här uppvaktandet. Och är det någon man tycker om. Så då ger man den personen en present. Och sen har jag för mig att det är. Det är på det viset att på just alertans dag då är det mer att tjejerna tror jag det är som ger killarna en present. Och då är det väldigt, väldigt, väldigt vanligt att det är just choklad som man ger bort helt enkelt. Så att den personen som, som man tycker om den ger man choklad till. Och sen finns det då en, en vit dag som det kallas för om jag nu inte helt missför tar dem verkligen. Men jag vill minnas att det finns en white day som det kallas. Och det heter verkligen det på japanska också. White och day. Då ska man då som kille i så fall ge tillbaka just vit choklad. Eller vita presenter. Det är temat vitt helt enkelt. Så har man då fått choklad på självaste alla hjärtans dag. Då beräknas man också att ge någonting tillbaka då. Åtminstone om känslorna är besvarade. Ah, så vi har Alla hjärtans dag då tjejen påpekar att jag är intresserad av dig. Mm. och så har vi då The White Day där killen besvarar att jag är intresserad av dig också mm. och så går de på date på julafton ja, så måste de hålla sig alla de här månaderna innan de får gå på date. Ja, man får ju verkligen säga att dating i Japan är långsam i så fall Ja, gör det Ja, just det ja. ja, men det är, lite, det är lite speciellt i det här landet, väldigt mycket som är det faktiskt, så att Ja, men det, det är lite lustigt ändå tycker jag verkligen Just att ser man på Sverige till exempel Så är det ju ändå att man ska samlas inom familjen Speciellt den tjugofjärde Men egentligen så är det väl även den 25 Att man träffas fortfarande Den 24 kanske är lite mera nära vänner Potentiellt men framförallt Nära släkt i synnerhet familj Och så sedan den 25 så kanske man då träffar släkten Eller firar med sina kompisar mm. Men här är det som sagt då att Det har blivit mycket mer Någonting som är Två personer som, som träffas och förhoppningsvis blir tillsammans efteråt ungefär mm. Mm. Men jag vet också att jag har sett jätte, jättemycket reklam för kyckling det här året Dessutom inte vilken kyckling som helst utan Nu hade man kunnat tro att det skulle vara något väldigt, väldigt speciellt med den här kycklingen Precis som att det är lite speciellt med vår djurskinka Men man ska alltså gå till KFC <laughs> Det vill säga alltså Kentucky Fried Chicken det är tydligen en sån kyckling man ska köpa hem och så ska man då äta den någon av de här dagarna. Jag minns inte alls om det är den 24 eller den 25 eller om det är den 26 rent utav. Men, men det är mycket reklam just nu för då premium som ska vara extra fin som man ska äta just på de här dagarna just nu runt julafton och juldagen och sådär. Och samma sak med tårta också. Att köpa hem en, en gräddtårta är tydligen också då någonting som är en, en riktig tradition liksom att det är det man ska äta på julafton. Det är ju verkligen spännande att höra hur olika man kan tolka samma dag och samma helg så att säga. Mm. Ja, ja det, det blir ju speciellt där när det då kommer från ett land in till ett annat just eftersom som sagt, det finns ju ingen anledning egentligen till att fira jul här alltså om man tänker på vad julen faktiskt har för betydelse. Utan då har det ju blivit någonting annat istället av, av det hela. Mm. Jo men man tar fokus på de roliga bitarna och så struntar man i de som är kanske lite mer komplicerade eller har eh, vissa åtaganden som man måste göra och, och bara gör en mm. kul grej av det. Mm. Men då får vi ju skänka en eh, tanke och lyckönska alla förhoppningsfulla par som eh, inom ett par dagar ska gå på kanske sitt livs viktigaste dejt. Ja, precis. Det får man verkligen göra. Det ska ju faktiskt bli väldigt kul att få se nu om det är så att restauranger och kaféer och sådant är ovanligt fullsatta just av då förväntningsfulla par som sitter där inne och har en sån här dejt. Ja, för kärlek är ju alltid någonting vi ska fira och ta vara på, för finare mm. finns ju egentligen inte. Mm. Men om vi hoppar tillbaka till jul så som vi ser på den. Hur äm, har julen uppmärksammats äm, på skolan? Det har varit, eller det ska vara, en något form av åtminstone julpartajande har jag för mig. Vi sitter ju ihop med ett stort campus som jag har sagt tidigare där det är då en, en konst, konstnärsskola och om inte just vår skola har det så tror jag att det är någonting som är anordnat av dem gemensamt till hur det nu är men någon form av så här Christmas party ska det åtminstone vara annars har jag väl inte sett så himla mycket av det alltså det, det är inte som att hela skolan är pyntad med juldekorationer däremot så ser man det ju runt om i stan det gör man absolut men jag har inte, jag har inte sett en massa tomtelur och sådant i skolan någon enstak har jag sett men det är inte så himla uppmärksammat Men hur ser det i så fall ut på stan? Där är det desto mer jag har gått in i både en och två tre butiker där rent utav då de som jobbar har tomtelur på sig medan de jobbar jag har inte fått något Merry Christmas ännu det har jag inte men jag tänkte att det, det ska väl komma när det är just betydligt närmare just julafton och jullagen. Men, men som sagt det märks det märks i, i skyltfönster, det märks i bagerierna på att de har börjat baka väldigt väldigt mycket julrelaterade bakelser eller bara bakelser som ser ut som en en julgran eller som ser ut som tomten eller sådant. Och eh, självklart just i leksaksbutiker och sådant som vi nu pratade om i förra avsnittet på tal om leksaker. Så det marknadsförs ju ändå lite extra så här att ja men nu är det ju ändå jul så köper en julklapp ungefär. Även om det som sagt inte är så himla vanligt med julklappsbyte här så man trycker ju ändå på det. Affärerna har ju ändå någonting de kan försöka vinna på här. Att anspela på att det är jul trots allt att handla extra mycket. Men det, det är rätt fint lite varstans det är. Bara här i området dessutom där jag bor så finns det både ett och två och tre hus där man har en del juldekorationer utsatta allt från bara någon diskret liten sån här ljuslinga som kanske hänger över någonting till att någon har satt upp någonting i ett fönster, en liten snögubbe eller någonting liknande, vilket jag själv har gjort också, för det går ju att köpa alla möjliga typer av små dekorationer som man kan sätta fast eller hänga upp och sådant. Och sen finns det ju rent av en av grannarna en bit bort i kvarteret som har klätt Hela sin husvägg med en jättestor gillang som blinkar i massa olika färger och det är en, en stor typ av siluett av en tomte som klättrar på väggen och himmel alltså. Det ser väldigt amerikanskt ut kan jag säga. Ja, jag tänkte precis säga det. Här har vi en herre som tittar på mycket amerikansk film. Ja, jag tror att det är några som verkligen gör det. Man ser hur, hur himla mycket de har lagt ner på just pyntningen. Och att det, det är just det, att det är amerikaniserat. Det är därifrån de tar inspirationen. Vad som är himla skärmigt som jag har sett på ganska många ställen. Det är att, att folk köper små jultomtar. Som de kan hänga på sina väggar eller på sina tak. Som håller på och klättrar. En del är bara liksom en, en tyg tomte, eller att den är gjord i någon form av typ hårdplast, eller sådant, som man helt enkelt kan sätta fast med någon form av anordning på en vägg. En del, de kommer faktiskt med en, en repstege, eller någonting som de håller fast sig i och håller på att klättra. Och så ser man då ryggen på tomten, och att han håller i en julklappseck och så håller den på att klättra helt enkelt. och ska ju då dela ut julklapparna. De är, de är riktigt fina, de där små tomterna. Allt från bara, säg, ett par decimeter hög till rent av en halv meter. Ja, det är den där klassiska typen av klättrande tomte. De eh, finns ju ganska många här, men å andra sidan här är det ju ett kristet land och eh, ett gymskyrande ja. <laughs> land. Det är ju lite exotiskare att se det där borta, kan jag tänka mig. <laughs> ja, jo, det är det ju. Ja, det, är, det, är som att det är kul att se ändå att det, det pyntas ju verkligen och på vissa ställen så ser det ju verkligen julpyntat ut, på andra så handlar det ju kanske mer bara om att lysa upp ett område, att typ parken har blivit klädd på sedvanligt vis med en massa då julslingor, eller lampor rättare sagt, ljusslingor i träden, jag menar det är det är som ingenting, det behöver inte vara jul bara för att det är så, men man, man förknippar det ju väldigt mycket med julen och speciellt runt den här årstiden, mm. men det är ju som, just nyåret är ju också på gång så att det är inte konstigt att man vill lysa upp lite grann. Jo, men det har väl blivit mörkare även borta hos er nu- sedan eh, julen började tåga in. Det har det definitivt. Det, det mörgnar ju till ganska ordentligt här efter klockan sex. Så att det är bara trevligt när det är då ljus lite överallt som sitter uppe- som hjälper till att eh, sprida det lite sken. Mm. Och så är det ju alltid lite festligt med såna här eh, ljusslingor- av olika slag och i olika färger- det behöver man ju inte vara kristen för att tycka är mysigt. <laughs> Nej, är du. Men nu har du ju redan firat eh, lite jul tillsammans med eh, dina studiekollegor där på skolan. Men jag blev ju ändå nyfiken och jag misstänker att det är våra lyssnare också. Hur ska du spendera julafton? Jag hade faktiskt tänkt att spendera den med en liten resa till Tokyo för att se hur det ser ut där. Som ändå är en så pass stor stad att få uppleva lite julshopping och sådant. Men jag tänker faktiskt spara den resan till nästa år istället. Så att det, det, det blir en väldigt väldigt lugn jul här i Kyoto istället. Jag ska helt enkelt se hur den här staden ser ut under julafton och inte göra någonting allt för speciellt. Jag ska inte träffa någon speciella människor eller sådär utan jag tänker ha en ganska lugn och skön julafton här hemma egentligen. Potentiellt däremot, det jag verkligen ska försöka göra det är att ha någon form av videosamtal med släkten där hemma med familjen. För det, det vore kul tycker jag ändå att kunna ses lite granna sådär. Och sen har jag faktiskt en och två julklappar här hemma hos mig nu en som en kompis till mig har skickat som hamnade i bredlådan bara igår och sen vet jag att jag har en till på väg som tydligen ska bli levererad på söndag rent av. för här är ju postgången lite annorlunda här, här jobbar ju postmännen jämnt som så. att man kan, man kan få post så såväl en måndag som en söndag så att jag har minst en julklapp men jag har ytterligare en julklapp till då som jag kan öppna när det väl är julafton och då även få som sagt samtala med familjen. Mm. Jo och det låter ju helt rätt att göra och jag misstänker att det du eventuellt missar det kommer du att få en hundrafallt igen när du kommer tillbaka till Sverige. Ja definitivt det, det räknar jag också väldigt mycket med och tror. Men Thomas, nu måste jag ju faktiskt fråga. Har du något bra och passande och spännande ord till oss idag? <laughs> ja, jag har ju faktiskt mer än ett ord den här gången. Jag har ju självklart en fras. Jag tror att de flesta kan, kan gissa vilken. Och det är inte god jul. För ska man säga god jul i Japan så som sagt jul är ju ingenting man riktigt firar här egentligen så att när folk önskar en god jul så säger de ju helt enkelt Merry Christmas <laughs> <Så> att, <laughs> med just den tonen också sådär av uttalet men däremot nyåret det är ju självklart något som man faktiskt har firat sedan tidigare också så att just det här med att önska folk ett gott nytt år det är en fras som jag tänkte att vi skulle gå igenom och det är helt enkelt och otoshio och då är joj, det som faktiskt låter lite engelskt, nu är det inte engelskt, men joj är faktiskt <laughs> på japanska också lite granna sådär lite glädjande, någonting positivt som man kan använda för att bland annat då i det här fallet då gratulera inför det nya året och otoshi i den här frasen, det är det som är år, mm. så joj otoshio säger man kort och gott sen går det att säga mycket mycket vänligare också beroende på vem man hälsar ett gott nytt år till om det då är typ ens lärare eller en arbetskollega eller ens familj eller om det är någon bekant sådär man kan, man kan uttrycka sig på väldigt många olika sätt, det är ju ändå Japan så man kan vara mer formell och mindre formell, man kan ju vara superartig och lägga till eh, en 4-5 ord extra bara för att men Jojo men tosho det, det, det räcker så, jag tror inte att man är oartig mot någon för att man säger så, trots allt så har faktiskt våra lärare sagt det till oss att <laughs> det känns som att det är godkändt <laughs> Jo men ni är ju lite lägre Ja och det, det är just det där att vi, vi den, här, den här relationen man har lärare till elev Eleverna står ju ändå lite under så man ska ju vara mer artig Det är som när vi hälsar på varandra på morgonen Så är ju vi lite extra artiga Egentligen säger man ju bara ohayo för att säga god morgon Men vi säger ohayo gozaimas Och gozaimas lägger man till just för att vara extra artig medans lärarna egentligen bara behöver säga Ohio därför att ja, de är ju lärare, vi är elever men, men i det här fallet så har det varit bara Jojo Toshio mellan både lärare och elever Dessutom får vi ju inte glömma att de har så mycket att säga så att de får ju inte slösa energi på sådana här onödigheter <laughs> Precis <laughs> Det finns ju bättre saker att säga som till exempel, här har ni läxan under jullovet <laughs> Usch, usch, usch. Men ä, lite ledighet och ä, lite frid och ä, lite glädje ska du ändå få nu under ä, ditt jullov. Det hoppas jag ju verkligen. Ja, jordav. Nu, nu ska det kunna hända. Det ska det definitivt. Du vet att läxor, det kan man alltid göra imorgon. <laughs> <Ja>. <laughs> Tack för tipset verkligen <laughs> Jag ska komma ihåg den, det ska jag. jag Jag kanske inte ska leva efter den Men jag ska definitivt komma ihåg den Speciellt nu under just jullovet För det kanske inte är det första jag kommer att göra Även om jag inte tänker skjuta upp det allt för länge För det är ju skönt att ha gjort också Nej, det är ju inte särskilt svart Att skjuta upp det allt för långt Men eh, några dagar nu Ska du eh, slappna av, tycker jag det ska jag definitivt ja. Jag ser fram emot julafton, det gör jag. Och vi kommer ju att slappna av lite extra också för um, det blir inte fler uh, än Ganges vardag nu på ett uh, par veckor. Nej, visst. Vi tar också ett uh, uppehåll här nu i jul- och nyårstider och så tittar vi tillbaka helt enkelt uh, betydligt senare när vi väl har fått vila upp oss lite grann och jag har kommit in i skolstarten igen och har lite nya saker att berätta om förhoppningsvis. Ja visst så att eh, nästa avsnitt utav en Ganges vardag kommer att eh, dyka upp den 2 februari. Första söndagen i februari helt enkelt. Mm. Då, då är vi åter på plats här igen. Pigga och utvilade med massor av nya äventyr att prata om. Ja, det, det kan jag nog verkligen slåva av dem som sagt. Även om jag förväntar mig en väldigt lugn just julafton och även ett lugnt nyår så det, det lär säkert hända både ett och annat som jag har och avslöja och prata om när vi väl har kommit in i februari. Det, det kan jag nog lova. Om inget annat så um, ska vi börja och förbereda oss för um, Alla hjärtans dag. Det är ju inte många veckor bort då. Nej, men precis, precis. Det sa jag ju någonting. Jo, <laughs> det ska nog bli något avsnitt kring det också. Men tills dess så vill jag verkligen tacka dig så mycket Thomas för att du har ställt upp på att eh, berätta om dina erfarenheter. Inte bara i det här avsnittet utan under hela hösten och vintern för eh, det har varit väldigt spännande att få ta del av dina iakttagelser och dina tankar. Och jag vet att våra lyssnare har tyckt att det har varit lika roligt och spännande som jag har gjort. Jo, jag tackar så hemskt mycket tillbaka verkligen. Både till de lyssnare som har hört på alla de här äventyren som jag har haft. Men också till dig som har just väglätt mig lite grann igenom detta. Och fått vara min, mitt bollplank kan man väl säga. <laughs> För det har varit himla kul att ha haft någon att prata med också. Det är alltid ett nöje att vara bollplank med dig Thomas. <laughs> ja, tack så mycket. Det samma också. <laughs> Och med det så har vi kanske inte så mycket att tillägga för den här gången. Nej, utan det, det kvarstår väl bara en sak att göra och det är att önska alla våra lyssnare en, en riktigt, riktigt god jul. Och ett riktigt gott nytt år. Och så hörs vi i februari igen. Jag heter Danny Arling. Och jag är Thomas Engström. Mata, Ima show. och otoshio.